з густими червоно-жовто-зеленими ружами у дрібний-дрібнюсенький хрестик з великими круглими китицями-зав'язками. Ці незвичні для черемошнянського шиття троякі ружі нагадали матронці щось дуже гостре, а може навіть трагічне. Та зараз посередині служби перед очима святого отця із складеними до очі нашу долонями Матронка не змогла згадати, що саме так вразило її, що в неї навіть дужче забилося серце. Десь вона вже бачила на комусь таку сорочку раніше. Та ні, не таку, а таки цю саму. Ось на лівому рукаві верхня пелюстка удвоє ширша від нижньої. Мабуть, полінувалася вишивальниця перешити заново. Щоб вирівня... вирівняти квітку, а на правому пелюстки однакові. Але тоді ця сорочка була не, не на Васюті калинич, а на комусь іншому. Ну, так, цю сорочку до воєнного великодня вдягала Єлена, старша курикова донька, а цю запаску, що сьогодні висить на калиничці, як на паркані, носила дзьодзева жінка лише на різдво. «Господи милосердний, у бездітної калинички було стільки своєї одежі, що стачило би на три дівки від Даниці, то нащо їй чужі сорочки і запаски? Та як вони на ній опинилися, коли їхніх господинь забрали з села вже тому кіль... скільки років? Ще ніколи матронка не йшла з церкви сама до закінчення служби Божої, а тут... Тихонько висунулася по межі люди, знаючи, що ось-ось її подогонить Михайло. «Ви виділи Михайлюню? Вона хрестилася і казала «Отче наш!» Вона вкривала Божу матір, і їй не горіло ні лице, ні совість, і пальці їй не скрутило. Як таке може бути, Михайлюню? Що з цими людьми зробилося? Що вони такі недобрі, не до чужих?» «До своїх! Як ці люди думають жити далі і не боятися, що гріхи перейдуть на їхніх дітей? Та же не лише я очі і пам'ять маю, а другі люди хіба сліпі? І чому вони всі змовчали і ніхто із церкви не вийшов? Чому? Усі ж виділи!» Матронка плакала так, якби її тепер цим вибили. Михайло сидів коло неї під стіною хати на лавиці і втирав рукою сльози. Ви, Михайлюню, були свідком. Уже яка злосна була Данилючка, а вона таки тоді не пішла грабувати курикові статки. А ця пішла, хоч і повні комори всього мала, і курики їй нічим ніколи не допекли, а вона пішла. А тепер до Бога хреститься». Матронко, прошу вас, не плачте, вас буде боліти голова, просив Михайло, картаючи себе за дурне своє ревнування, яке знову зробило матронку плаксивою і вразливою на будь-яку, навіть не свою кривду. Михайлюню, але то чуже, проплакане, і люди не бояться гріха. То для чого тоді молитися? Хіба ці слова дійдуть до Бога? І чи вони будуть почуті Богом? Мені би згоріла шкіра підкраденою сорочкою. Але скажіть мені, михайлик Любий, як на таке дивити, дивиться Бог? І чому він не карає недобрих людей так, щоб це було всім видко? Час такий, жінко, тільки зітхнув Михайло». А назавтра в село в'їхала німецька частина і без особливих церемоній наказала людям негайно готуватися до евакуації від фронту, що наближався до Черемошного. Через село повинна була проходити перша лінія оборони. Німці виділили кілька машин для людей з домашнім начинням, а худобу сказали лишати на пасовищах. Тверді сільські газди німця послухали – а далі порадилися між собою і вирішили гнати, скільки можна худоби лісами. Поділили, хто має йти за погонича, хто за розвідку і гайда в дорогу. Сказати, що це було легко чи безпечно, не скажеш. Але евакуйовуватися у безвість невідомо наскільки без молока, без м'яса та ще з дітьми – це непогаздівське». Дітей лісовими кислицями у горах не прогодуєш. А вже як у село зайде фронт та військо, то шукайте по тому свої корови та вівці. Та поки газди поприганяли в дальній конятин, та його довколишні хутори худобу і свині, вже треба було вертатися назад. Фронт не бувало швидкими темпами, обійшов Черемошне, не зачіпаючи його і посунув на захід іншими землями. І черемошнянські погоничі та пастухи завернули худобу назад, у котре, шляхтуючи війну, німця і свою судьбу. Коли втомлені дальнім переходом люди вернулися на свої обійстя, в селі вже порядкували другі совіти, повідомив Танасій Максим'юк, який у конятин не евакуйовувався, а переховувався в селі у своїй бужарній возниці. Возниця діалектне – дерев'яна споруда для коптіння м'яса димом. У хлопця з правого, а в дівчини з лівого боку, були прострелені скроні. І коли б не знати, що то запекла кров, то можна було подумати, що вони собі припасували під волосся по маленькій засохлій ружі. З-поміж хлопцевих ніг стирчав обріз, ніби націлений в небо. У дівчини між широко розкинутими ногами, так, що було видно велику родиму пляму на внутрішній стороні стегна,